Buon ascolto con Onda Rossa, abbiamo due compagni in studio, più un altro al telefono, quindi senza perdere tempo in chiacchiere, diamo subito la parola a Chiara. Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Ricominciamo le, le puntate a entropia massima da come Geologia Senza Frontiere, Forum, forum dell'Acqua. E di nuovo diciamo, si prosegue, Sarò brevissima anche data eh, la voce, ehm, proseguiamo quest'anno eh, quello che abbiamo iniziato l'anno scorso e anche gli anni precedenti, ovvero continueremo a parlare di acqua, continueremo a parlare di, eh, di, del forum dell'acqua e quello che gira intorno al forum. E eh, parallelamente parleremo anche di, eh, di ambiente di, am di interazione uomo ambiente quello che succede eh, quando una gestione sbagliata del territorio porta eh, conseguenze negative diciamo senza eh, andare sul, sul catastrofismo cercando di di stare nel, negli argini insomma del dell'analisi dei fatti e, eh, e di quello anche che, che si può fare per, eh, per prevenire invece che eh, vivere costantemente eh, nell'emergenza che si sa l'emergenza eh, durante l'emergenza si fa tutto di fretta e male soprattutto chiudo qui l'introduzione per quest'anno e passo la parola a a Paolo che, che ci parla di acqua. Sì, ben ritrovati, ben ritrovati anche per quest'anno con appunto il forum dell'acqua e Geologia Senza Frontiere. Oggi vorremmo parlare di tre argomenti in particolare ciò che avviene a Roma Uh, con uh, questa proposta lanciata dal coordinamento Romano Acqua Pubblica sul percorso, appunto Repubblica c'è stata un'assemblea cittadina lo scorso 17 di ottobre, un'assemblea cittadina partecipatissima a cui hanno. Sono intervenuti eh, diverse realtà che si battono in, in difesa dei beni comuni. Ne parleremo con Fulvio Vescia, che stiamo tentando appunto di ricontattare in questo momento, poi passe, passeremo a un livello più alto per così dire. Parleremo appunto di Europa e di quelle che sono le politiche eh, neoliberiste, di come queste aggrediscano i beni comuni e portino sempre più alla loro mercificazione, in particolare eh, tratteremo la campagna ICE, ossia l'iniziativa dei cittadini europei, un'iniziativa che è volta a, a far inserire all'interno della legislazione europea il diritto umano all'acqua e quindi il no alla privatizzazione del servizio idrico Uh, in Europa e, e poi il prossimo appuntamento di Firenze 10 più 10 che si svolgerà appunto nel capoluogo toscano dall'8 all'11 all Di novembre, un appuntamento che è appunto un decennale, come appunto viene scritto nell'appello, un decennale per costruire i prossimi dieci anni, eh, proprio dopo dieci anni dal primo forum sociale europeo del 2002 si ritornerà nella, nel, a Firenze per affrontare diversi, diversi temi e soprattutto per avanzare proposte per... Un'altra un Europa. E per, per finire, presenteremo eh, la prossima assemblea del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che è prevista a Roma per eh, il 24 e 25 di, di novembre. c'è adesso in linea Fulvio appunto chiederei eh, a lui di, di, di spiegarci perché eh, repubblica e perché diciamo questo percorso che guarda appunto alla difesa di tutti i beni comuni eh, nella città di Roma perché in, in questo momento uh, sì sicuramente innanzitutto un saluto a tutti quanti e a tutte quante, ma e questo è un periodo che ormai eh, da diversi anni ha visto non soltanto sul territorio romano ma anche sul territorio nazionale eh, da una parte una, una lotta fortissima eh, per la difesa dei beni comuni e dall'altra anche ad essere sinceri una certa come dire, esagerazione nel definire. troppo facilmente tutto ciò che c'è a portata di mano bene comune eh? abbiamo degli esempi molto lampanti su chi chiama Italia bene comune ultimamente però eh, eh, lasciando questo bisogna comunque eh, dire che eh, la battaglia che si sta portando avanti rispetto ai beni comuni è una battaglia che ha visto eh, crescere sempre di più il movimento ha visto partecipare sempre di più cittadini e cittadine Alla, alla difesa dell'acqua, per esempio, come è successo a Roma eh, contro il sindaco Alemanno sulla difesa dell'ulteriore vendita della CEA, ma come eh, succede anche per i rifiuti, come succede eh, anche per il, per il sapere e per la conoscenza con la battaglia eh, proprio in questi giorni fortissima eh, contro il decreto prea che vuole smantellare la scuola pubblica e eh, dare fondi alla scuola privata. Quindi Abbiamo sentito la necessità di cominciare a discutere e cercare di trovare un modo per unificare in, in le lotte pur mantenendo forte e alta l'autonomia e l'indipendenza eh, dei movimenti nelle, nelle loro singole, singole realtà. Repubblica è un po' questo, diciamo, è questo tentativo che stiamo facendo, che è già iniziato con eh, due assemblee plenarie, eh, di cominciare a costruire insieme. Eh, lotte e battaglie per la difesa dei beni comuni, eh, cercando di eh, eh, mantenere un livello alto del, del conflitto che fino a oggi ha dimostrato, per esempio con Roma non si vende, di eh, riuscire a, a vincere delle piccole, piccole battaglie. Noi adesso ci stiamo organizzando eh, per la metà di novembre a una diciamo così tre giorni di, eh, eh, di incontri in cui cercheremo di costruire qualche cosa che possa eh, richiamare innanzitutto l'attenzione non soltanto dei soliti movimenti e dei soliti attivisti ma anche dei cittadini e delle cittadine a rendersi conto della necessità di difendere eh, il proprio territorio eh, rispetto ai rifiuti, rispetto all'energia, rispetto all'acqua, così come anche è eh, fondamentale la difesa della democrazia che ormai ultimamente eh, eh, non è assolutamente rispettata, basta citare il referendum di giugno del 2011, la vittoria clamorosa Portata a casa da 27 milioni di italiani e che eh, è stata eh, non solo non considerata, ma anzi è stata combattuta fortemente eh, prima dal decreto agosto de, di Berlusconi, adesso dal governo Monti, che stanno cercando in tutti i modi di privatizzare eh, l'acqua sotto, sotto tutte le loro forme. Quindi è indispensabile eh, in questo momento. Eh, cercare eh, soprattutto, adesso, soprattutto adesso che c'è eh, un forte rifiuto da parte della gente eh, eh, nel, nei confronti della, della vecchia politica, del vecchio modo insomma, di, di gestire e comandare eh, nel nostro paese, il si risultato della Sicilia di oggi, insomma in parte ce lo, ce lo sta già preannunciando e quindi eh, con Repubblica noi vogliamo eh, assolutamente E cominciare un percorso un percorso diverso, un percorso che abbia la capacità di poter mettere insieme le, le, le varie realtà, le varie lotte, eh, per, perché pensiamo che sia il modo eh, nuovo e giusto per poter combattere contro chi eh, sta cercando in tutti i modi di toglierci. Tutto ciò che appartiene nel, nel sociale, tutto ciò che, che, che, che è indispensabile per il diritto alla vita di ciascuno di noi. Ma eh, Fulvio, scusa eh, se ti interrompo, ma eh, quindi adesso quali saranno proprio i, i prossimi appuntamenti? Allora, noi adesso abbiamo fissato per il 16, 17 e 18 di novembre. Eh, tre giorni eh, con una uh, occupazione temporanea eh, che stiamo studiando ancora, che stiamo cercando eh, per in cui eh, diamo innanzitutto un segnale alla città eh, di qualcosa che... Eh, Che, che, che dovrebbe essere della città, che dovrebbe essere dei cittadini e delle cittadine e che non lo è e quindi in quel, in quel frangente, in quel momento noi eh, cerchiamo con questo eh, gesto simbolico di far capire che vogliamo che, che le cose eh, non ci vengano tolte, non ci vengano portate via e quindi faremo questa occupazione temporanea in cui eh, abbiamo, dalle varie eh, riunioni che abbiamo fatto, Sono emerse già eh, tre eh, macro temi su cui discutere. Uno è quello che dicevo prima eh, della democrazia che ci viene negata, l'altro è quello del territorio che ingloba al suo interno eh, eh, gli ambiti del, dei rifiuti, gli ambiti della, della salvaguardia del paesaggio, dell'acqua, dell'energia e quant'altro. E l'altro è quello eh, del che riguarda il debito e la finanziarizzazione, un altro argomento oh, molto delicato e molto importante, eh, perché siamo veramente stanchi di essere eh, si, si, derubati dal, fatto... dal, dalle banche dalle banche private, che sono i padroni del mondo e che Unione Europea e Stati dell'Unione Europea non fanno altro che finanziare a discapito poi dei paesi. dicendo che poi vanno in crisi, vedi la Grecia, vedi la Spagna e non soltanto loro. E quindi anche questo sarà un argomento eh, eh, al centro della discussione. Io mi auguro, stiamo cercando in tutti i modi di riuscire ad avere eh, una presenza di realtà eh, della Grecia e della Spagna che potranno eh, discutere con noi, confrontarsi con noi, su questo momento di crisi che stanno attraversando questi paesi e non solo e insieme a loro vedere quali possono essere anche i passaggi successivi che potranno trovare uno sbocco che dia la possibilità di poter allargare in altri paesi anche dell'Europa questo percorso che Repubblica sta cominciando a Roma. va bene Fulvio, quindi appuntamento sostanzialmente dal 16 al 18 per uh, seguire un po' l'evoluzione del percorso c'è già un sito che se non erro è ri underscore e sì, quindi... poi se mi permetti Paolo un'altra cosa sì. soltanto volevo dire che in quelle giornate c'è già parecchio movimento a Roma sì. perché il 14 è una giornata <ride> di, di movimento a livello europeo perché il Fed Ci saranno diverse manifestazioni per Roma, eh, quella della fiomma, quella degli studenti e noi vorremmo che eh, Repubblica in questo percorso abbia un, un ruolo e che quindi in, eh, nel, non solo nel, nello stare in piazza eh, con loro, ma anche nel poi vederci insieme per discutere e fare il punto della situazione alla fine della giornata delle manifestazioni. Benissimo, ti ringrazio Fulvio per l'approfondimento e arrivederci a presto. Grazie a voi. Noi facciamo una breve pausa per poi passare a diciamo questioni europee. Sì, siamo tornati in onda per appunto, parlare di iniziative a livello europeo, siamo in collegamento telefonico con Valerio del forum dei movimenti per l'acqua che ha seguito appunto, sia il percorso che sta lanciando questa eh, proposta di ICE, iniziativa dei cittadini europei per eh, far inserire all'interno della Legislazione appunto comunitaria il diritto umano all'acqua. È stata lanciata la raccolta firme online in Italia proprio da, da pochi giorni e vorremmo appunto con Valerio capire. Che cos'è innanzitutto Lice, e come, come avviene questa raccolta firme e soprattutto perché adesso investire l'Europa di un tema come, come quello del, dell'acqua bene comune e soprattutto perché in questo periodo? Sì, pronto. Sì, ti ci sento, ti sentiamo. Un po', un po' piano. Provo. Ti sentiamo ah. bene. Pronto? Ti sentiamo bene? Bene, ok. E, um, ma allora provo a rispondere diciamo sinteticamente alle domande che, che faceva Paolo. E, diciamo che eh, LICE, eh, che è appunto l'iniziativa di è uno strumento assolutamente nuovo per, per l'Europa, nel senso appunto che è una cosa molto simile a un referendum propositivo. E, um, Su una serie di tematiche che chiaramente vengono valutate dalla, dalla Commissione europea. C'è da dire che, appunto, come spesso accade, purtroppo, eh, questi, questi strumenti risultano un po' spuntati nel momento in cui chiaramente, soprattutto a livello europeo, eh, eh, diciamo, eh, non c'è una forte rilevanza politica, nel senso che chiaramente c'è una. Eh, una comunione di intenti da un punto di vista monetario, molto meno da un punto di vista della gestione delle politiche eh, comunitarie e quindi anche delle risorse economiche e degli interventi da fare su determinati e specifici eh, temi. Questo in qualche modo risponde anche al fatto di perché fare proprio ora ehm, diciamo, questa iniziativa, un po' per affermare appunto che c'è necessità di una presa di parola, dei cittadini europei rispetto a ehm, questa, questa comunità, che è una comunità europea che eh, molto spesso chiaramente noi contestiamo e ne contestiamo fortemente i caratteri appunto eh, liberisti, appunto tutti orientati verso la gestione economica e eh, sull'impostazione comunque di eh, finanze, de, eh, di politiche finanziarie dettate dalle banche e nello specifico la Banca Europea. E rivendichiamo chiaramente invece l'importanza che ci sia eh, la possibilità dei cittadini di avere garanzie su determinati temi è, tanto, è vero tanto a livello diciamo nazionale ma ancora di più a livello europeo e, dall'altra parte chiaramente in questo momento è fondamentale ancora di più nel momento di crisi affermare eh, appunto la necessità di difendere alcuni diritti alcuni, eh, alcune questioni centrali cioè eh, il la sottrazione, dal mercato dei beni comuni, come appunto l'acqua e di quelli che sono i servizi eh, che devono essere garantiti a tutti e a tutte. Da questo punto di vista appunto fa riferimento alla eh, dichiarazione dell'ONU eh, è chiaramente un intento politico molto forte e parallelamente anche un intento, eh, se volete, comunicativo. e questo diciamo è il terzo punto perché appunto lice in questo caso ha eh, un valore che, che è quello che viene dall'incontro di Napoli dell'anno scorso di Marsiglia che abbiamo anche raccontato sulla Gioia Rossa e eh, quindi quello della nascita della rete europea dell'acqua per l'acqua pubblica è una rete nata da poco molto giovane che prova a sperimentarsi lo prova a fare intanto attraverso quello che è uno strumento eh, per ora eh, appunto di Eh, raccolta firme, di espressione, di pressione a livello eh, istituzionale, ma proverà a fare anche ulteriori passi diciamo, eh, dopo questi primi sei mesi diciamo, di eh, rodaggio e cercherà di passare anche a un livello di coordinamento per quanto riguarda iniziative e azioni comunicative a livello decentrato. Per cui eh, per fare questo ci sarà il passaggio a Firenze dall'8 all'11 novembre dove la rete europea si confronterà e farà un primo punto della situazione su quelli che sono i risultati di questa campagna riguardante l'Ice sull'acqua e poi dopo mh, comincerà a valutare quali possono essere i prossimi passaggi da fare eh, rispetto a questo tema. Ecco, ehm, proprio perché poi appunto vorremmo parlare proprio di, di Firenze 10 più 10, diciamo dove si può sottoscrivere l'ICE visto che c'è l'opportunità di farlo anche online? Sì, diciamo che questo è appunto uno dei vantaggi chiaramente di essere nella comunità europea, ovvero che c'è la possibilità di firmare per eh, l'iniziativa Eh, anche online, oltre che diciamo su moduli cartacei che i comitati stanno eh, organizzando, però diciamo il grosso che è quello che si sta provando a, appunto a promuovere è la raccolta di firme online, si può fare andando sul sito www.acquapubblica.eu, ehm, c'è direttamente il bottone dove che rimanda appunto a, diciamo, a questo server europeo dove è possibile selezionando il proprio paese inserire i propri dati e sostanzialmente sottoscrivere il eh, l'iniziativa diciamo anche questa è una cosa abbastanza nuova è un tentativo che facciamo eh, anche qui di un pochino di, sper di sperimentazione però appunto da quando abbiamo lanciato la settimana scorsa Eh, migliaia di persone sono andate sul sito, hanno firmato Quindi diciamo che invitiamo tutti e tutte a andare su, su questo sito e, eh, e compilare il format è una cosa abbastanza semplice Bisogna avere solo un pochino di pazienza Che, eh, che diciamo, ogni tanto eh, crea qualche difficoltà a questo server internazionale Ma a parte questo insomma eh, basta andare sul sito per poter sottoscrivere l'iniziativa benissimo quindi www.acquapubblica.eu e adesso appunto per arrivare sempre rimanere diciamo in tema in tema europeo visto che orma, oramai diciamo le politiche anche quelle governative discendono proprio da da, da quel livello dalle istituzioni sia Eh, elettive e non elettive di, di, livello, di livello europeo e appunto mh, a breve ci sarà il decennale di Firenze del forum sociale europeo del, del 2002 e, mh, oltre a descrivere un minimo quello che, che, che sarà questo appuntamento di che cosa si discuterà e, eccetera però quello che è, credo che sia interessante è capire Come e se si relaziona questo appuntamento... con quello che con le iniziative, le azioni. Eh, e i percorsi che si stanno diciamo approntando a livello europeo da parte da parte dei movimenti ecco perché non sia diciamo appunto come, come si, si dice proprio nel, nell'appello di Firenze una marcord o una commemorazione, ma che sia un qualcosa che sta all'interno della mobilitazione a livello europeo. Ehm... Ma eh, sì, diciamo che Firenze sarà un passaggio di connessione a livello continentale, eh, chiaramente noi speriamo importante, ma insomma dalle adesioni diciamo che, che già sulla carta lo è. Eh, chiaramente il tentativo eh, diciamo, di costruire una cosa differente da quello che è appunto un, un rito di, di memoria rispetto all'appuntamento di dieci anni fa. Eh, è proprio già nella costruzione a cui è stata dedicata molto cura, eh, diciamo che è stata data una parte di possibilità alle reti di poter sviluppare i propri workshop, di fare i propri approfondimenti, esattamente come farà la rete europea dell'acqua. Però grandissima parte, attenzione, sarà dedicata, diciamo, a quelli che sono i piani di convergenza tematiche e eh, tematici, scusate, su eh, appunto eh, cinque grossi pilastri, tra cui appunto i beni comuni, il lavoro, le relazioni tra i movimenti, ehm, la, le, le, la democrazia europea, via dicendo, ehm, proprio perché si cercherà di eh, incominciare non tanto di valorizzare le micro esperienze o le, le, le singole letture, ma di provare a, appunto a costruire un piano di discussione già condiviso. E provare a organizzare delle iniziative comuni e delle prospettive comuni. Questo diciamo, è l'intento già nella preparazione di Firenze, ci sono già state una serie di assemblee internazionali diciamo, più o meno da, da giugno-luglio scorso e quindi chiaramente diciamo che l'impostazione che si vuole dare a questo incontro è questo. Dopodiché chiaramente come Movimento dell'Acqua eh, è importante dire, almeno noi stiamo provando a sperimentarlo da… Da, da, qualche, da qualche anno che è importante appunto in qualche modo anche riuscire a mettere al centro esattamente i contenuti provando a fare un passo indietro su quelle che sono le proprie soggettività, le proprie diciamo, specificità, le proprie anche visibilità che a volte in qualche modo eh, minano chiaramente le discussioni e i risultati delle discussioni quindi questo chiaramente è l'invito che noi eh, ci in qualche modo ci proponiamo di Ehm, di realizzare. In quest'ottica chiaramente sarà eh, uno sforzo eh, collettivo quello di partecipare, insomma, eh, con una grossa presenza del forum a quelle giornate, cercando appunto di provare a valorizzare molto le connessioni e provando a lavorare molto su quelle che possono essere. Eh, dei piani di interconnessione. Per fare un esempio ci saranno appunto per esempio la Rete Europea dell'Acqua che si incontrerà, ma dall'altra parte, rimangendo sempre in temi di diciamo, difesa del territorio dei beni comuni, ci sarà anche questa rete che si è eh, costituita l'anno scorso, che lavora ragiona sulle grandi opere ehm, a, livello, a livello europeo. per cui per esempio diciamo che appunto il tentativo sarà quello di connettere queste due grosse esperienze e provare per esempio a trovare delle iniziative comuni, dei temi comuni, e eh, delle eh, azioni comuni da, da organizzare. E L'altro tentativo che chiaramente verrà fatto sarà provare a trovare una sinergia, una connessione con un altro grande appuntamento europeo che si è organizzato in Spagna, a Madrid, la settimana prima, a cui sempre come Forum Italiano Monti dell'Acqua parteciperemo, eh, dove appunto si cercava di costruire un ponte tra questi due appuntamenti, anche qui si è chiaramente lavorato nei mesi, nei mesi precedenti, gli attivisti che stanno organizzando l'appuntamento madrilegno eh, sono già avvenuti in Italia e viceversa appunto noi andremo a Madrid e cercheremo di chiaramente provare a fare anche quel, quel lavoro di, di relazione, di costruzione di terreni comuni e proveremo appunto a sostanzialmente capire come eh, questi due grossi appuntamenti possano connettersi e trovare degli ambiti a livello europeo, a livello continentale di iniziativa comune per contrastare la crisi e il modello che l'ha generata. Benissimo Valerio, ti ringraziamo per il contributo e a risentirci presto. Benissimo, un saluto a tutti e a tutte. Ciao. Allora torniamo in voce e riparliamo eh, del, del Forum eh, Italiano dei Movimenti per l'Acqua che eh, sabato 24 e domenica 25 novembre 2012 ehm, terrà la propria Assemblea Nazionale. E appunto mh, ci racconta Paolo. un po' eh, quali sono le caratteristiche che, eh, rispetto ai forum precedenti o comunque a quello al percorso fatto vuole essere un momento proprio di, di riflessione su come affrontare varie tematiche. Sì, e in effetti diciamo appunto Annualmente il Movimento per l'Acqua si, si riunisce proprio per ridefinire un minimo la, la strategia di lungo periodo, ora siamo arrivati appunto ormai a un anno e mezzo dal, dai referendum È stato un anno e mezzo abbastanza, abbastanza difficile per il Movimento per l'Acqua, eh, che dopo quella straordinaria vittoria eh, si pensava diciamo, quantomeno di ripartire da quel risultato acquisito. In realtà eh, il, i referendum hanno intaccato fortemente quelle che sono che erano le politiche neoliberiste di privatizzazione dei servizi pubblici locali attuate fino a quel momento tant'è che la risposta da parte del governo, dei governi che si sono succeduti il, quello Berlusconi e poi quello Monti e di tutte le lobby economiche e finanziarie è stata assolutamente... Eh, violenta e, e, e immediata eh, abbiamo raccontato già l'anno scorso dei vari provvedimenti che hanno tentato di cancellare l'esito referendario eh, ricordiamo anche che anche grazie alla immobilitazione messo in campo dal movimento per l'acqua la corte costituzionale quest'estate il 20 luglio ha praticamente cancellato tutte le norme approvate dopo il referendum che ne prevedevano sostanzialmente la cancellazione dei risultati, una sentenza storica che ristabilisce diciamo, la verità eh, su, quei, su quei referendum e quindi fa sì che nessun provvedimento ad oggi vigente in Italia possa obbligare alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali e non che meno del, del servizio idrico. Questo per dire appunto che la riflessione del Movimento per l'Acqua parte appunto dalla... Eh, necessità che ci sia un, un cambiamento, cioè che c'è in atto un cambiamento di fase dovuto alla precipitazione della, della, crisi, della crisi economica finanziaria e appunto dalle politiche che vengono imposte eh, dal livello europeo, dalla BCE, dalla Commissione europea e poi attuate eh, in, nei, vari, nei vari paesi, a partire diciamo, da quelli del Sud Europa con le varie politiche. politiche d'austerity austerity che tutti stiamo, eh, stiamo sopportando. Ecco quindi un, la necessità di comprendere che c'è un cambiamento di fase, a questo cambiamento di fase va opposto necessariamente un rilancio ma anche un salto di qualità delle iniziative e delle mobilitazioni a tutti i livelli, dal territoriale nazionale ma anche europeo, per questo anche prima abbiamo parlato Sia del percorso di Repubblica a livello cittadino, quindi proprio il tentativo di connettere e creare nessi tra le diverse realtà che si battono per i beni comuni a Roma, il, le, le iniziative a livello europeo dell'ICE ma anche appunto il prossimo appuntamento di Firenze e, che stanno appunto all'interno di, di questo contesto. Una cosa che appunto dalla, dalla discussione, dal dibattito interno al Movimento per l'Acqua è emersa come fondamentale, è quella di eh, rafforzare appunto i nessi tra le varie realtà e movimenti che si battono in difesa, in difesa dei, dei beni comuni. Eh, e questo eh, a nostro avviso parsa necessariamente da un approfondimento di quella che è la crisi democratica che stiamo, che stiamo attraversando. Eh, diciamo che tutti appunto i movimenti eh, sui beni comuni hanno riscontrato e anzi si sono così eh, imbattuti in uh, una, sorta, se da una, parte, una sorta di muro di gomma da parte delle istituzioni, quindi non vengono ascoltate le istanze eh, di queste realtà sociali fino a una vera e propria repressione. Delle, delle mobilitazioni. Pensiamo solo alla Val di Susa, ma pensiamo anche semplicemente a quello che è avvenuto uh, qua a Roma durante il dibattito sul, sul bilancio della primavera scorsa fino all'estate, eh, in particolar modo su tutta la questione della privatizzazione dell'ulteriore privatizzazione di Acea. Eh, eh, il consiglio comunale sostanzialmente era serragliato e chiuso dal, dalla celere e dalle camionette dei, dei carabinieri. E veniva interdetta la, la possibilità ai cittadini di entrare anche come semplici uditori all'interno dell'Aula dell Giulio Cesare. Ecco, quindi questo ci parla di una crisi della democrazia, del fatto che... C'è anche una crisi della rappresentanza, nel senso che non viene più eh, cioè, non viene, vengono più riconosciute appunto quelle che sono le richieste che vengono dalla, dalla, dalla, dalla società civile, ma anzi ci si chiude nelle proprie stanze, eh, quelle che sono ormai diventate dei veri e propri consigli di amministrazione perché fanno solo riferimento alle questioni economico-finanziarie, eh, eh, ahimè che però sono delle stanze che in teoria dovrebbero essere aperte al pubblico e dove appunto si Dovrebbe poter eh, dibattere e, in, e interloquire. Altra questione che secondo noi è fondamentale e che collega tutte le realtà sui beni comuni è la questione della finanza, eh, le, appunto, le politiche economiche, le politiche di austerity, ma eh, in più in generale il neoliberismo sta appunto attraversando una fase per cui eh, si sta ponendo in essere quel processo di definitiva eh, mercificazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei, dei, beni, dei beni comuni. I beni comuni non sono più un valore ma sono appunto una merce eh, su cui valorizzare eh, i vari asset finanziari. Eh, ne abbiamo diverse, diverse dimostrazioni dalle eh, grandi opere inutili eh, fino a processi come quelli di mega fusioni tra eh, quotate in borsa che riguardano però servizi pubblici locali, quindi servizi essenziali alla vita dei cittadini che secondo logiche appunto prettamente economico-finanziarie eh, vengono fuse diverse società per creare dei competitor a livello internazionale che quindi possano competere sui mercati, i mercati globali quando eh, poi effettivamente non Far altro, non dovrebbero fare altro che gestire servizi come quello della, eh, del, dei rifiuti, il servizio idrico o, o anche il trasporto, il trasporto pubblico locale. E, mh, la necessità di ripensare a una finanza pubblica? E la privatizzazione, diciamo, la, la scusa e l'alibi della privatizzazione è il fatto che non ci siano più eh, finanziamenti pubblici per la gestione di questi, di questi servizi e che quindi i capitali privati siano necessari appunto a poter investire. Beh, diciamo. Quello che è avvenuto negli ultimi 15 anni dimostra assolutamente il contrario, il fatto che appunto gli investimenti nel momento in cui sono entrati i privati, gli investimenti sono calati eh, e che quindi noi diciamo che debba essere ripensata una nuova finanza pubblica che possa intervenire in questo campo. In particolar modo crediamo che, Per esempio la Cassa Depositi e Prestiti, che ricordiamolo è una cassa, una banca eh, che eh, gestisce il risparmio postale, quindi il risparmio di tantissimi cittadini e cittadine italiane, si è trasformata via via in una banca che opera sul mercato, alla stessa stregua di tutte le altre banche di investimento e con i soldi di tutti, di tanti e di tante, sta sostanzialmente privatizzando sempre di più servizi pubblici locali. Ecco, il fatto che eh, iniziative tese a far sì che la Cassa Depositi e Prestiti ritorni alla sua vocazione originaria e quindi quella di finanziare a tassi agevolati gli enti locali per garantire servizi pubblici essenziali è un'iniziativa che noi vorremmo discutere con anche tanti altri. Credo sia importante precisare che non state proponendo un ritorno all'antico cioè la gestione statale ma parlando di gestione pubblica c'è un nuovo soggetto che sono i cittadini che dal basso si auto organizzano e quindi in qualche modo si crea un qualche cosa di diverso no? dalla vecchia contrapposizione tra statale pubblico statale e privato. Sì, assolutamente, questa è una questione che appunto noi di solito diciamo la gestione pubblica è una condizione necessaria ma non sufficiente appunto perché il nuovo modello di pubblico che abbiamo in mente è quello che passa attraverso la partecipazione diretta dei cittadini ma anche dei lavoratori che garantiscono quel, quei servizi e questo è l'unico modo affinché quel tipo questo nuovo tipo di gestione sia il più vicino possibile alle esigenze e ai bisogni, ai bisogni dei, dei cittadini. Anche perché, se no, si oscilla tra la uh, spartizione partitica, la lottizzazione o l'inefficienza. No? Assolutamente assolutamente. Quindi ecco questo è, è un nuovo modello che però dovremmo e vorremmo costruire. insieme a tanti altri. Ecco, l'Assemblea nazionale che si svolgerà a Roma il 24 e 25 dicembre vuole proprio avviare questo percorso di approfondimento e interlocuzione con tante altre realtà perché pensiamo che ci accomuna la battaglia, appunto, per i beni comuni, ma ci accomunano anche tanti temi che appunto con cui ci siamo scontrati e vorremmo trovare delle soluzioni, e delle iniziative, azioni eh, dei nessi e per cui portare avanti dei percorsi comuni. Quindi siamo tutti invitati e siete tutte e tutti invitati a partecipare Nei prossimi giorni sul sito acquabenecomune.org troverete anche il programma e la sede di svolgimento. E comunque ricordiamo che sarà il sabato 24 e domenica 25 novembre qua a Roma. Grazie a Paola e Chiara di, del Comitato Acqua Pubblica e Geologia Senza Frontiere. Termina qui la trasmissione di oggi di eh, Entropia Massima. L'appuntamento con l'Altra Economia a lunedì. prossimo sempre ovviamente dagli 87.9 di Radio Onda Rossa